Velkommen til MKM-DM. Magnus, Kjerstin og Martins direksjonsmaraton på On Radio. Vi er tre venner som liker å slutte sammen om alt vi synes er viktig og interessant, og det lytterne våre ønsker å vite mer om. Jeg heter Magnus Bernhardsen, er snart 38 år og i her i Oslo. Og med meg har jeg... Kjerstin, snart 36 år, og lærer her i Oslo. Og Martin, pur ung, 34-åring som ikke har noe å stille opp med mot disse eldre og bedre menneskene jeg lager podcast sammen med. Og tjukkere. Og tjukkere. Vi har prøvd på et vis å, å sette opp en slags punktliste over ting som vi hadde lyst ta for oss i dag. Og uh, først og fremst på den punktlista så står jo da uh, det episke verket jeg tenker at dette her kommer til å gå ned i litteraturhistorien som, som Kjerstin har begått Begått er vel det en store uh, vi kan bruke Kan du forklare litt om hva det er vi snakker om her? Det er en festlogg uh, som uh, oppstod i uh, den forbindelse at uh, på 1. maj, så var vi så uritnat att vi faktisk inte hade skönt att det var dags för en fest. Så vi hade en flaskvin och tre öl och det räckte ju inte läget. Så vi efterlyste om det var någon som kunde hjälpa oss med lite alkohol. Eh och mötte på en megat gavmild och och spandabel vänner oss som eh gav oss flera liter sprit i utbyte mot att vi loggförde det hela festen. Eh minut för minut eh och sånt. så jag var hämtade fram penna på papper, god gammaldags. Eh är lite sån old school när det kommer till sånting och loggförte då en fest som startade klockan ja, vi kan se si 14.46 då vi blir eniga om att det må festes. Eh vi var väl hemma någonstans som i syv tida på på morgonen där kastat många timmar på. Logen er veldig lang. Og Den blir er... lagt ut i sin helhet på websiden vår? Uh, men uh, jeg skal ta og lese litt utdrag for å gi slags bilde på hvordan det her gikk, uh, kanskje? Og det er forfatteren og... selv som leser. Det er forfatteren selv som leser. Jeg har jo også da, fått mye hjelp til å skrive her, for jeg har brukt lang tid på å tolke skrifter til hvertfall tre andre som har vært innom og notert i løpet av uh, kvelden. Uh, vi kan begynne med 1744, Martin søler vin. 1745, Martin søler vin mens han tørker opp vinen han har sølt. Uh, 1923, Magnus B. dunker fingrene sin hardt i panna men han sier «Denne gangen skal jeg huske at øllen til A er jævlig sterk». Vi uh, dro da på fest til denne A, som som brygger øl sammen med kjæresten sin ja. uh, 21.11 Magnus B har glemt at ølen Er jævla sterk Så det gikk jo ikke så lang tid uh, 21.52 Martin løfter en stol over hodet Og løper skrikende mot A Hun feiger ut i siste liten Det spilles russisk opera på fullt Så har vi 23.00 Kjæra tror at Maos lille røde Er en boks rosiner. Hvorfor var Maus Lille Røde fremme på bordet? Den hadde, det hadde vært høy, høytlesning tidligere eh, Det var jo 1. maj. Det var 1. mai. Eh, og det hadde vært høy, høytlesning fra Maus Lille Røde tidligere. Eh, 23.03. Kjerstin tegner en reike bak øret på Martin. 23.14 er det da allsang til Jan Teggens glasnost. Så skal vi hoppe litt frem til klokka blir eh, 01. Førte. Magnus B. Hvorfor er det ikke narspill her hele døgnet? Aftelig. Da vi kommet dit, var vi veldig... Uh, vi gjorde om festen til et narspill. Ja, det gjorde vi. Uh, det skjedde, skal vi se... Som å altså, festen da, kaste pollensprit i peisen, så det blir ekstremt pyro. Uh, altså, Og så elkkule som sto ja. ut av peisen. Uh, da erklærte vi at det var blitt uh, narspill da. Her står 0242. A smelter ting av plast i peisen. Det var mye som fredde inn i peisen etterhvert. 0257. Da var Martin og kjæresen sovnet og ligger som to spurver i et rede. Det <laughs> <laughs> Så jeg tror, jeg tror det, kanskje forfatteren har begynt å bli litt sentimental på det her tidspunktet da. Jeg kan ikke benekte dette. 0326. Guttene vil høre dårlig parten, I will always love you. Magnus lover å synge inn i sig. 03 27, Magnus bryter løftet. <laughs> Det siste som jeg lovførte er 0425. Altså 04 25, der jeg klemmer han som er gitt av spriten, og tørker sikle fra han av på verden som vi er og start etter det så er det plutselig snilt og jeg tenkte kanskje da vi dro hjem men da vi det noe om at det var tre timer etter det igjen men jeg tror ikke at vi var i stand til å skrive noe med på det her tidspunktet og dette er jo altså, dette er gøy for oss fordi det er en fest vi har vært på og, og, og dessuten en, en, en morsom fortelling om, om en ganske rølpette fest men vi föreljer ju att det är etterlåt mer med det här. Det är ju liksom en observation att göra sig om eh, hvordan man husker denna typen av når det blir loggförd mot når det ikke blir loggförd. Ja, så altså jag tänker ju sånt att nå har det här generellt väldigt dåliga uppkommelser. Eh det är det är drick så blir det ju betaktligt värre än eh, det. Eh uh, och jag har ju aldrig huskat en fest så sån eh som den här självklart. Och det var ju det var jo jeg hadde jo mye enn, en ganska ny upplevelse. Uh, jag hade ju faktiskt väldigt mycket mindre fylld ångest än en som väldigt väldigt mycket av det her villen och att försvunna i en eller slags uh, glömme kurv eh uh, visste inte att det blir skrivet ner man går ju inte runt och viska detaljerka som sker uh, genom en hel dag jeg tror jag vi är i stand till att att rätt att släppa Men øh, øh, men det var väl intressant och det är också som du du sa, det Magnus att fenomenet att vem är det som vem är det som lagföra då? Att vi har ju olika uppfattning av eh øh, ting øh, alltså vi vi sans och erfara ju ting annorlunda. Øh, eh oss då. Ja nej, det är klart att det en hver loggføring eller en forsøk på å gjenfortelle noe, så vil folk gjenfortelle det ulikt. Men det interessante er jo at i det må bli fortalt hvordan noe er, og hvordan man blir fortalt at dette var denne festen, sånn var den, så vil det bli det bildet som man husker på. Så det at jeg kanskje erger over noe, eller egentlig husker best en samtale om nederlandske naturreservatet jeg hadde, i dag vil jeg huske det. Men om et år, så kommer jeg til å huske et ord om at jeg diskuterte nederlandske naturreservat på den festen som jeg faktisk gjorde Men det vil jeg, ja, kanskje hvis på podcasten igjen da. Men det synes jeg er veldig interessant, hvordan hukommelsen av vårt felles kollektive minne blir styrt av den type loggføring. Ja, og jeg tenker sånn, jeg kommer jo på noe at det står jo faktisk her på et tidspunkt. Magnus viser bilder av Mose til kjersten. Uh, og det er jo en sånn ting du, du ikke husker... Uh, Nej jeg kan ikke fatte for. og begripe at jeg skulle vise en bilder av mose, men jeg har bilder av mose på mobilen min, som oh, jeg hadde tydeligst har vist frem. Og jeg var nødde å se. Uh, kan, kan, jeg, kan jeg bryte inn og spørre, hvorfor har du bilder av mose? Nej, det er veldig... Jeg tror jeg tok bilder i skaven og så har jeg latt, altså, fikk jeg det med kamera her, noe sånt. Jeg synes det er et mer interessant spørsmål å spørre, hvorfor du for å dele bilder av mose med meg på en fest? Vi har det ganske gøy Det vet du heller ikke, Nei, ikke. Jeg kan ikke fatte hvorfor jag gjorde det Nei, det var en ganske spesiell situasjon Du bare pirka borti meg og sa sånn Kjerstien, kjerstien, se her Hva Se på da? mosen min <laughs> Mose Svært interessant, Magnus Har du flere bilder av mose? Jeg hadde ett bilde til av mose som jeg ikke visste deg Som var faktiskt intressant. <laughs> og det var faktisk... Oh, ja okay. ja. Magnus. Jag kan inte kan, kan kan för att jag kan bara få detta här helt avklart? Du du menar alltså att att tre bildriga Mose på bilden som var mer intressant än de bilderna av Mose som du allra redan utsått kärra för. Visste jag det to bilderna alltså ett artigt bild. De kan nog se alltså på Magnus en blogg intressant Mose. <laughs> ja, vi kan legge ut inn til sangebildet på show notes <laughs> Ja, hva ja, er neste, neste punkt? Ja, Nej du har jo satt i gang opp til flere vittomspennende prosjekter Og så tänkte vi at kanske du kunde snakke litt om en av dem, altså bydels-testingen mm. Ja, vi er nå i Oslo, det har vi ikke sagt, men det, det tok vi kanskje vidt og her i byen har vi 15 bydeler. De fleste av oss, når vi går ut, så er det jo gjerne i et spenn fra ja, Fragner til Grønland. Vi ser jo ikke så mye av byen utenfor sentrum. Og vi hadde en, ha en avskedsfest, og alle forslag som kom opp var type asyl, Oslo-Mekk, sentrumsteder. Så foreslår jeg da annekse på Grorud, Kjent og kjær. Mm. Kjent og kjær på, på Grurusenter. Mange synes det var en god idé på et sett og vis, var ikke så mange som dra dit. Men så tenkte jeg at det er en kjempeide og reise rundt til bydelen og gå på de mulige pubber utenfor sentrum. Så da startet vi da med en, å teste hver enkel bydel, starte alfabetisk med Alna, neste bydel, Bjerke, og så videre da. Og nå er vi på, neste test vi på Sagene. Så vi har vært igjennom en, en hel del allerede kom Det har oss, vi gjort Og nå er det, det er ikke så mange igjen etter hvert Men vi blir ferdige til desember i år Da har vi gått gjennom alle bydeler igjen. For det er en i måneden Ja, en gang i måneden Og det er ganske stort Det er, det, det er ganske mange som, som har deltatt Ja, ja, ja Jeg, jeg typer vi altså på de største ansamlingene folk Som har jo vært i 50 Som var med Det var da Grønner Lykka Det var jeg med på det var, det var derfor det var så mange den gangen. Det var derfor det kom så mange. Ja, fordi da hadde, så på påmelding siste. Uh, uh, I Grønne så var det ett problem at vi skulle ut på, vi gjør det på fredager. Og Grønne Løkka er jo på fredager fullt, fullt. overalt. Uh, på, på løkka liksom. Så den gang vi var på i uh, Grønne Løkka bydel, da, da testet vi det som er gamle Sofinberg bydel mest egentlig, fra Renna til uh, Børebørsen. Det miljøet som dette springer ut fra Er jo et nettforum så heter Underskog Som er Du må, du må ha invitasjon Fra et tidligere medlem for å, for, Eller fra et nåværende medlem For å komme med Og det er et sted man diskuterer Alt mulig himmel i jord En veldig eksklusivt nettsted Med cirka 36 000 medlemmer Ja Ja eksklusivt for folk flest, som de sa i gattespelement. Uh, ja, uh, og, og uh, grunnløkket av testinga var veldig, veldig artig, men, men på den andre siden så er det da ikke et... Det ble ikke T-banekjøringen og <laughs> merkelige bussryter i Nord-Rakre sånt som vi opplever andre steder da. Nei, jeg, jeg har jo uh, fått vært med på de fleste av disse, ikke alle men de fleste, og, og jeg synes jo i stor grad at noen av de mest minneverdige sekvensene var jo når vi var lite ute i utkanten, altså. Mm. Uh, står jo som kanske det hyggeligste. Ja, det var Café Marianne, Mariannes, Mariannes Café ja. på Ellingsry. Det var en sånn overveldende mottakelse. Det, det var jo mye folk som satt på den pubben. Og, og som så til å sitte der ganske ofte. Ja, det var mye faste gjestertre. Ja. For utsiden så ser det ut som en sånn kebopskap eller pølsebu eller sånt. Når du kommer inn så er det et svært sånn pub i bakgrunnen. Og da var det ikke så mange store bord. Og da vi kom inn så var det noen av disse gamle damene som hänger der som riska litt tak i alkissene som var der da. Ja, må jeg flytte dere nå for da kommer det en hel gjeng her. Da kommer det ordentlige folk. Ja, da kommer det ordentlige folk. Så de liksom skiflet unna. Ja, jeg ser ut. Og det var på en måte og så var de sånn, hvorfor er dere her? Hvem er dere? Hvor kommer dere fra? <laughs> de, de snakker enda om det. Men de, de, var, de, var, Men de var kjempeinteresserte, og mm -hmm. sånn, sånn oppriktig interesserte også, liksom. Og, og vi fikk jo klem av stamgjestene, og, og de, ja, de hauset opp om oss. Det var jo kjempehyggelig, rett og slett. Ja. Og det var jo den første, så vi, vi fikk jo en pangstart. Mm. Det at det var på i Alna, var så hyggelig og morsom å være på. Det gjorde jag det var vilt så fortsettte. Hade vi starta med kanske en norstigan eller eh uh, vi måste endte upp med egentligen pricka mest tid på egon som inte är så väldigt kul. Ehm uh, sa The Carricke projektet fortsätta. Att at, men ut altså, egon, inte en person. Ja ja ja, ja uh, det är egon restaurang, den ligger på Seter. Grattulerar. Uh, uh, men uh, hvis man ska ta uh, bydels testing uh, på ore då. Vilke har blitt testet og funnet for lett, og hvilke har vært de beste? Nei, eh, beste bydeler vil jeg si er Alna og Bjerke og Frangner Frangner? Frangner? Ja, det var veldig årligt eh... Jeg er litt overrasket over det. Ja, det Grurig, jeg også at Grurig jeg... kom med nå Nei, herregud, jeg glemmer jo hver gang, Grurig er den beste den er på helt uh, alene. På ja, tak. nå skjønte jeg ingenting når du tok uh, Frongner og Grorø. Ja, ja, ja, ja Grorø var den beste, og så er Alna, Virke uh, og uh, Frongner. Og den absolutt dårligste, er vi enige om at uh, Jeg nei. mener Nordraker, egentlig. Altså, de hadde Amatøren, som den studentbøben, det var veldig høyt. Det var og og overlegg, men, men det var liksom spesielt det der uh, bryggeriet i Nydalen, uh, som jeg ikke likte noe særlig. Og, uh, ja, var det snobbete? Eller? Ja, det var for snobbete, og de var sånn Folk som prater høyt og ler og var i bordet ble litt uglesett. Sånn. <laughs> hvem, var, hvem var det som ble kastet ut? I... Ja, det var en, ja, det var en av oss. Ja. Og, og da gikk vi jo alle i protest. Vi reiste opp og, vi marsjerer ut, vår mann skal ikke bli, vi etter at ingen sårer det. Og han fikk, fikk jo ikke det med seg, han bare gikk til T-banen. <laughs> ja, og ja, han som nok liksom stilte opp før, han bare surte seg til T-banen. Han var veldig, han var egentlig, jeg snakket med han etterpå, han var egentlig veldig fornøyd med at noen hadde tatt uh, og om å gå hjem. <laughs> ja, ja, så han, han synes det var rett og men de andre 40 følte bare, Nei! Dette finner oss ikke i! <laughs> men da var det vi faktisk endte opp uh, hos han vi var på fest hos nå, og jeg uh, første gang fikk teste han og kjærestens uh, fantastiske öl. Uh, så, så det var en uh, veldig god avslutning på, på testen det, Ja, det, det høres bedre ut enn uh, hva jeg gikk hjem med tror Men, Nei, du var jo på den festen du også Du kom deg ikke hjem før langt Magnus, det er tredje dagen. gangen på Eddøgn Der du nekter på at du har vært på en fest Som vi alle andre vet du har vært på Nå må du begynne å loggføre når du er på fest ja. Det eneste jeg kan se si i mitt forsvar Er at du kalte meg Magnus Jeg jo, heter jeg. Martin Jeg er trøtt ja. som siste uh, fast oppsatte punkt på programmet, så uh, er det da jeg som uh, skal komme nå og, og uh, dette, er, dette er, jeg vet liksom ikke helt hvordan jeg skal åpne en gang, men, men uh, punkte heter altså i lista med å hate mat og det handler om at jeg ikke liker å spise og at det virker veldig uforståelig for omverden at, at det går an å synes at å spise rett og slett er kjempeslitsomt og, og veldig lite lystbetont. Og uh, vi har jo snakket så vitt om det her uh, på forhånd, så vi vet jo at vi er kanskje et sånt slags spekter her, hvor, hvor uh, Magnus er uh, kanskje det nærmeste vi har å regne for en gormand, mens uh, Kjæra, du stiller deg litt i midten. Ja, vekselsvis uh, ok med mat, også, men... men uh... På ukedagene så, så tenker jeg ofte at jeg kunne sluppe. Eh, fordi jeg har ikke... Det er, det er for mye styr. For mye styr med spising. Men, mens jeg er da der at, at, at det, er, det er unntaksvis at jeg synes det er overleidt å spise, for det allermeste så blir jeg bitter og sur over at jeg må. Men det må du ikke spise i sitronen. <laughs> ja. Nei, ja. Bitter og sur er blant de uh, grunnsmakene som vi alltid bør ha med. Og søtt og salt. Og, og søt. Og så er det umami som ingen vet hva er, ja, det er En ål? Nei, umami er jo en slags Nei, det er en ål Nei, det er ikke en ål, det er, kommer fra tang oh, okay. uh, Og uh, man bruker MSG blant annet ja. uh, Det bruker man gjerne for å få den smaken I asiatisk mat mm -hmm. Og delvis i, i ferdige produkter Selv om jeg hater å spise så, så skriker jo kroppen etter Næring fra tid til annen Men da er det konsekvent Fett og salt kroppen min vil ha. jeg tenker jeg tror på ø, ernærings ø, pressen så, så, så ser det ut som kroppen min konspirerer for å gi meg hjerteinfarkt da. Uh, jeg, jeg tror ikke det, uh, Martin Kan man skal si Går det an å si at du er spebygd uten å, at du begynner å du, du kan godt se, si at jeg veier like mye som en pakke margarin Nå er tre epler høyt Det er greit yeah. <laughs> og, uh, Det er klart at det du, det du trenger er da, gjerne, Det er jo litt sånn at under krigen sånt, Det man virkelig, virkelig vil ha tak i da, Er jo salt, salt og fett Så det er jo så rart at kroppen din uh, Roper etter det Men det, det gjør ingenting Om du streifer inn om et par av de andre næringsgruppene Og nå kul. Det var en dag. Av ja, fett och saltad öggröten. Är välke näringsgrupp då, men alltså ser altså, ju förmod att du sätter mig sån här fett rand på kotletten og salt på den och det är det du spiser liksom. Du mener med sån sånn hamburger den stilen där. Brunt og stekt. Ja. Och och Brunt och stekt. Du liker inte mat med färg. Det ska det ska ja, nei, altså, jeg, jeg vil ha noe som en gang kunne hatt et navn og vært et kjærledyr, og så skal det stekes og, og, og saltes, og så er jeg fornøyd. Ja, bare sånn for å tenke at øh, det høres, når du sa det sånn som du sa det nå i sted, så hørte du ut som du en, at det er en sykdom, da, det er det, at du har en spiseforskyldelse, men, men an, du anser ikke det som det er. Det, du bare jeg, liter mat. Jeg, jeg har ju ingen ingen forhåpning om å skulle miste vekt, tvert imot, så vil jeg jo prøve å legge på mig. Men jeg får jo ikke det til, fordi jeg, jeg, fordi jeg spiser toppen en gang om dagen. Og, og plutselig så, så våkner jeg opp og skjønner at «Oi, jeg har glemt å spise i tre dager». Det er derfor jeg er svak og, mm. og, og, og ødelagt. Spørsmålet er jo da om, er, om du selv oppfatter dette som et problem du ønsker gjennom det, med, eller om det er sånn du føler det er samfunnets fordømmelse av dig som ikke... Nyte maten. Nyte nyt Du må nyte maten. Det er litt begge deler. Altså, det, er litt, uh, det er litt det at jeg, jeg uh, uh, skjønner jo at jeg må spise bedre enn jeg gjør, uh, bare for å få nok energi til å kunne være et menneske i verden. Men uh, det at veldig mye av socialiseringen uh, som mm. foregår handler jo om mat, om at man ja. spiser som sånn, man spiser middag, man spiser lunsj, man spiser uh, 17. Altså mai-frokost. Yeah, for mig så er det liksom det helt uvedkommende Det er, det er, det, det er, ingen, det er ingen ting jeg koser mig med Sammen med andre og spiser mat Jeg synes jo, uh, det her har jeg jo klagt på, på før og ofte Jeg synes jo det er alt, alt for mye fokus og mas om mat Jeg synes det er mye matmas Det, er, uh, det skal snakkes om å lage god mat Da folk skal på ferie sammen sånn, Ja, spise masse god mat Så tenker jeg, really? Du skal til New York, og det du gleder deg til å ete, det er det dreier sig om helt til hva vi spise til middag, åh, nå skal vi spise noe godt, nå skal vi jage og kose og Det synes jeg er ganske slitsomt, for bare, jeg, jeg deler ikke den samme entusiasmen, men jeg liker jo mat, jeg synes det er godt med mat, og setter jo pris på et godt måltid. Du lagde jo et nydelig måltid til på torsdagen, det satte jeg jo veldig pris på. Men, men, men en gang jeg har spist det, så er jeg liksom ferdig. For mig så er jo en, en eller jeg ønsker jo at det skal være en opplevelse og noe som er sånn noe mer enn å spise En opplevelse, den har du det ja. du, opp, du har en opplevelse når du spiser ja. Ikke ja. alltid, og forskjellig kanskje Men uh, det, jeg, jeg det, det som jeg synes er kjedelig er det i hverdagen, at man, da må man jo spise Og så blir det sånn, man et eller annet som enkelt og greit Det synes jeg er kjedelig, ikke sant? Jeg skulle ønske man kunne liksom, gjort noe mer ut av det Uh, det har jeg begynt med å gjøre et annet prosjekt Med som en hverdagsmiddagsklubb Der man aner å bytte på At noen folk lager mat til hverandre og Det setter jeg veldig pris på det er, en, en å, å det er faktisk en del av sosialiseringen Det jeg liker uh, Men det, det jeg reagerer på idag dag Er kanskje som bre om seg mm. Det er det fordi folk har for pengar. penger at man ikke... Og for å få interesse Og for å få interesse uh, Og da tenker jeg litt at det, det det heter det heter på norsk, Law of Diminishing Returns. Altså man får da, for exempel så er folk veldig opptatt av den og den, akkurat den olivnolje, eller akkurat ja. det salt. Ja. Eller, altså. Det må være det, merket av ja. den. Ja, altså. Og der blir det, egentlig så er det snakk om veldig små gradsforskjeller, hva man faktisk får ut av det. Altså man bruker kroner på få litt bedre olivnolje, eller mange hundre kroner på få en litt uh, bedre kjøtt, eller hva den er i stedet for bare å bare glede seg over den maten man klarer å lage enkelte greter. Så det, jeg, det, det gjør det rige, sånn hvor mye man skal vise frem eh, av sin vellykkerhet ved hva man lager. Det er helt absurd å ta bilder av maten du skal spise og legge det ut. Det, jeg, det er noe det rareste med samfunnet jeg vet om i dag. Ja. Eh, jeg, på, jeg har prøvd jo på, vi har jo en tråd på underskog som heter «Facebook status oppdateringer som irriterer». Mm. Og der prøvde jeg en dag å kun poste ting på Facebook, som var blant de mest irriterende tingene man opplever. Uh, da la jeg blant annet ut lunsjen min, <laughs> og danderte noen sånn fake... Uh... Du, tok du sånn Instagram-bilder av lunsjen din? For jeg tenkte, da får, du ja. to, da får du to i et. Jeg tok ikke Instagram, men jeg gjorde det ikke. Men nei, jeg nei, nei, jeg mente ikke Instagram, som sånn Insta-weather. Å ja. Oh ja, nemlig, nei, det gjør jeg heller maten. ikke Så har du både vær og mat, for det er jo de to ja. tingene som er Nei, men jeg la ut oppdateringer om vær Og jeg la ut sånne meningsløse bilder Av ting så med seg gikk ute Og, <laughs> <laughs> og skrev stakkars oss eller noe sånt På et jævlig støkt bilde fra Akersjelva Uh, så jeg la ut sånn poster, Men det som virkelig folk elsket Det var da la ut denne forferdelig stygge bilden Av den ekle lunsjen min For den sånn, jeg landerte den veldig ekkelt Men jeg prøvde å gjøre det sånn jordeaktig mm. De liksom La sriracha sausen rundt Og sånn der smørte ja, en sånn ring rundt sånn. Det som jeg synes var litt flaut da, Var jo at folk uh, Likte det jo på Facebook Ja, hva gjør du da? <laughs> Og det er litt sånn liksom pidelig, for jeg føler liksom at det er lurt folk til å, til å like matbildet mitt når det egentlig, de egentlig er ladet for å gjøre narr i alle som lader matbilder. Altså, jeg har jo vært i Etiopien, bare nå prøvde jeg å tenke sånn at jeg skulle prøve å det her til en av de der eh, fattige barna der nede, at ja, en kompis som meg la ut ironiske bilder av maten sin, men, men, men, men så endte det opp med at folk... Eh, ironisk likte bilde av maten og, og, det, det er jo helt absurd <laughs> Så konklusjonen er med andre ord at jeg er for rik og for kjedelig Nei, men jeg tänker jo at det, det som jeg vil si da, er vel at jeg kan godt skjønne irritasjonen din over denne, dette maset rundt mat og at det kan er lov å bare si at jeg skal gjerne hatt en pille som gjorde at jeg mm. fikk i meg alle næringsstoffene og det er det på den andre siden så er mitt, mitt livs... Det jeg med livet mitt er jo for så vidt å maksimere opplevelsen i alle, på alle felt da. Altså det er at, vi har 78-90 år, eh, og kanskje hvis det bare heter fett og salt, så er det 65 år eh, her på jorda. Og det omgjør, gjør mest mulig til det, og mat er noe av det som man kan få mange og rike opplevelser med da. Så jeg vil jo si at uten et perspektiv om å utnytte tiden på jorda best, så er det noe man kunne jobbe med. Det er jo fornuftig nok det, altså mat er jo noe man ikke kommer unna, så man kan jo like så godt det gøy. Men uh, ja, nei, jeg uh, er vel ikke helt uh, bygd uh, for akkurat det der da. Du er ikke bygd for mat, Martin? Nei. Matmartin, som vi kaller deg. Ma -ma Matmartin, som jeg mm. ofte blir kalt. Oh, Vi ba jo om å få in spørsmål Vi prøvde oss på den podcasten for to uker siden Og det var jo et paradis som er såpass gode At de bør, bør behandles, synes jeg Et veldig valid spørsmål kommer fra Pedro på Underskog Som lurer på hvorfor toaletter er laget av porselen Ja, jeg tenker att at det, umiddelbart så er det ganske åpenbart Det er glatt Fordi, Det er glatt en ting er at det er glatt, men er at det tett, altså, Du kan jo lage glatt betong, men det er jo likevel å være så porøst at vann mm. andre ting som er i doen trekker in. Er vannbestandighet en, en, en faktor der? Ja, det, det må det være at det er vannbestandig. Sånn det ikke, det, altså, du kan tenke deg, hvis du har noe som Betong er jo såpass porøst at du vil sette seg rester da, ja. som trekker in, og det vill man jo helst ikke ha. Um, Virkelig ikke Nej så man kunne tenke seg at man bygdde stål Stål? Høres eller jo... uh, aluminium jeg, jeg har vært på aluminiumstol Ja, ja. Det, det har det vært, vært på grattselle blant annet var Har du? Det, ja. Og det er det fjerde gang jeg sier, har du? Jeg blir like overrasket hver gang Og så kommer det på at jeg visste det <laughs> Ja, nei, men altså, aluminium eller stål virker jo som sånn fornuftige eh uh, eh uh, toalettmaterialer men samtidig som... blir det blir det glatt nok det blir ju lika glatt som porslin det gör du här stål stål blir det glatt men lika glatt som porslin det gör du kanske inte det nej ja. jag liko tror att det inte gör du har en plass i hjertet for porselen. Det tre jeg også når du behandler det selvsagt. Ja, sånn. Men jeg, jeg er litt av poenget. Du vil jo skrape opp. Uh, ja, altså, du du porselen, porselen er, jo, er jo lettere å holde rent mm. enn stål. Altså, alle som har sånn der eh, børsta stål på kjøkkenet har jo angret på. Det er jo en helvete å holde rent. Fordi alle vi andre har jo porselen på kjøkkenet. Ja, hvorfor, har, hvorfor har vi ikke kjøkkenbenk i porselen? Har... Nei, for det ska vara marmor. Ok. Mm. Ja. ja, det er jo litt sånn. Hvorfor vi ikke dasket med marmor? Nemlig, men det er det jo sikkert noen som har. Jeg ser for meg at de har det her i Russland. <laughs> no, men, men, ikke, men, ikke de vanlige folkene. Hvis vi, hvis vi liksom lar uh, kostnadshensynet uh, være sin egen sak, mm. og tenker den, det ypperste materialet å lage en do av. Hvis det, ja, kostnadsspørsmål ikke er til stede? Ikke, ikke noen spørsmål. Hvis du, du, du er stinn av penger, og du skal ha den beste dassen i verden. Da ville jeg ha hatt et antibakterielt materiale, Nei, jeg, jeg må ikke slutte med det antibakterielt. Vi har gått av bakterier også. Ikke i dassen? Men hva du ska opp i dassen, enn å, enn å, å legge, fra legge fra deg nå? Enn å legge fra meg bakterieholdige ting? du, du, du, du kunde være selv, så ville du ha då der du kunde ha, ha også vært nedi og gjort andre ting. Nei, jeg vil ikke det. Jeg vil bare at det... I, at nå må det... du svare, Magnus. Vil du helst spise middagen din av toalettet? Ja. Er, det, er, er det det som ligger bak her? Det, det, er det. det er det ikke, men poenget mitt er at det, uh, man får jo aldri regngjort godt nok, for det er små under de der festene der du fester dasssetet i. Du får i... reingjort gott nok. Det er bare du som har OCD og... og... Men det ultimate, det ultimate materialet, altså det, det er jo lett å tenke selvfølgelig i diamant, for det liksom er liksom det er sånn, men, men man vil jo ikke ha et gjennomsikt i do. Nei. Det, eller jo, eller vet noe. <laughs> Kanskje det faktisk hadde vært litt artig Jag hade ett et, ett eller så, så du går for du du for kristall här alltså. Jag går för nej för att så väl fin på det. Jag vill ha glas. Windowsglasdo. Ja ja, jag är om glas då. Ja. Jag dricker Nej, men ölglasdo. Nej. Jag vill inte ha ett glasdo för det att när ensiktet gör svårare sikte. Åja, oh, det er jo sånne ja, ting som ikke jeg trenger å tenke uh, Ja, fordi... Og så blir det... Altså, det, det er jo uvanlig. Ja. Det er jo kaldt, og så blir det klamt etterpå. Nei, men du har jo en doring. Porsjelen er jo ikke akkurat... En, det varme materiale, Porsjelen. I forhold til glass. Du må doring. Ja, det er korrekt. Husker dere på 80-tallet da man hadde en sånn doring med sånn... Pels? Pels, ja. <laughs> Jævlig herselig, ikke det? Hva? Ja, ja, ja. ja. Det var en greie du hadde... Du på de locke som du uh, lägger ner och kör du på, ja, på ja, både locke och på ringen så kunde man kunna ha så sån fiskepels grejer. Ja, ja, ja. Nei, nei, nei. det vad helt crazy och vad de tänkte på. Alltså då släpper de bakterie fångjer då. Och nu det mer på at ja. bakteriefrågorna kanske alltså ja, alltså jag ser ju där vill sleker liksom dassringen. Jag ser bara att de ska köra sig hysteriskt på det här med antibakteriellt jeg har en grejer med antibakteriella ting. Men men do med fuskepels var en sak altså. det var en massa. Och så var det ju också en sån um, runt uh, botten av doen eller på golvet där så ja. hade man också en slags sån uh, en slags matte, da, som var formad så sånn, att den passade runt. Och den har jag aldrig förstått poängen med. Jag tänkte kanske varför att fötterna skulle liksom hållas sånn, Helt eller sånt. var i England. Uh, på besøk og sånne der Som da hadde vegg til vegg på badet For det har de jo der ja. uh, Det var jævlig digg å komme ut av dusjen Og, og, og trøpe et uh, varmt vegg til vegg Men det var jo også herselig Og da skjønte jeg litt hva den der greia var For da kan du ta den mm. Og kaste den i vaskemaskinen Og legge den tilbake igjen, ikke ja. Så det er ikke noe poeng hvis så, du har et, uh, et gulv har... som er uh, lett å reinholde? Ja, nei, så er det virkelig ikke et poeng Men, det var men da vi er vi inne på det. Hvorfor har vi fliser på gulvet på, das, eller på badet? Nej, för det er, for det å vaske, er enkelt att. Og... Det är ju lätt, det har ett helt glatt golv. Ja, ja, ja, ja. Hvorfor, ja, ja det for... vi altså det borde ju borde ju inte varit flis, för då får de man ner med. Är det porslin? Flis det förresten. Det är det inte. Men det kunde varit. Det kallar ju inte kan jag Men, men man jo, hvis man är flink till vasken så er man inne på med små børster, och børstar ju sig spor i mellan Du, du har vaskat <laughs> det. Finns det egne såna <laughs> flise, flis flisbörstar? Flisbörstar. Das Nei, det burde kanskje vært det, men man, det er jo gamle tannmester i sånn. Jeg vet ikke da, man, man... Har, har fliser på badet. Ja, men jeg, tror du ikke at det er uh, til en viss grad historisk, at uh, man, man har jo ikke ja, vært så søkkerike, at man kan legge et helt uh, porsjon. Det er sånn at folk, folk sparte, liksom. sparte det, vet du. Ja. Vi, så kunne de kjøpe fliser i år, okay, så fikk de tilfyltene. Badegulv til konfirmasjonen, liksom. Sånn, sånn, sånn. Det er snart på et badegulv. det er jo billigere så du... med sånne... Der, uh, linoleumsgolv da, eller sånn våtromsgolv som man kan få. Ja, men det burde man, jeg synes det, man burde ha det. Jeg har jo det. Nei, det har jeg ikke, jeg har noe annet rart. Jeg vet ikke, men men eh øh, det syns det är det bästa det är lättast vaske och mm. det är hårade sånt som lägger sig mellan de flisarna där och ja, ja. det jäver med hår på badrum sån här. det så mycket mer? Jo, det får man borste såna. Jag fick svar, glömde. Eller duschvägg så ja, det. Mm, ja. Ja. Og, og, Hei, uh, toaletter är lagade av porslin eh uh, antagligen för det är ett kostnyttigt material som tjänar formål gott. Det er glott och lätt att vaske. Og, ikke, og, og, og, og som ikke... Altså, det er, det er tett. Tett og Ja, tett ja. var også viktig. Ja, ja. Ja. Tett og glatt. Mariatsje fra Underskog uh, lurer på, vad er verden laget av, og vad holder den sammen? Og da er det vel sånn, vi har vel allerede avslørt at dette här er en snikereferanse til uh, reality-tv. <laughs> Uh, ja, uh, det, det kan være det i hvert fall For jeg mener at Aurora i Paradise Hotel uh, Sporte uh, noe sånt Kan vi kalle Paradise Aurora, ja, det Paradise Aurora? Ja, ja, ja Per Aurora, ja uh, Sporte noe sånt uh, til en eller annen luring som kom inn uh, Det gikk veldig dårlig Ja F fick du svar? Nej, hon fick ju något svar och hon hade inte själv något svar heller. Så så ja. Men men alltså först måste man ju, hvis man ska svara på det, så måste man ju först bli enig om om hon den altså, fysiske jordkloden, så som, så världen eller den den mänskliga världen då. Sin existens, eh, den, ja, existentiella världen. Filosofi. Föri föri kursen själva jordkloden hänger samman Det går du an och och se på Netflix på en eller annan dokumentär. Uh, det kanskje, ja, vi kan, jo, vi kan jo gå i gang Og forklare det, uh, hvordan den henger sammen altså, men, men, ja, fordi ja. Jeg tror hun får bedre svar på Wikipedia Eller noe ja. sånt Men han uh, enig i Top Gear uh, Richard May, er det, det han heter uh, Han hadde en sånn der de, Et show der de skulle lage en verden De skulle skape en verden Så, de, måtte, ja. huh. så de bygde da Sånne generale nei, nei, da var det liksom uh, Fra bånda Ja ikke noe ja, mikrobølgående? Nei nei, nei, nei, nei. Ikke noe MSG eller greier. Um, og da måtte de lage, de gjorde ikke det ikke bare ordentlig da, men de fremstilte det som de lagde generatorer som skapte ulike grunnstoffer, og, så de hadde liksom mange trøkker da med karbon, så skulle komme inn i fabrikken der de lagde den verdenen. Så akkurat dette kan man jo se på for å se hvordan bestanddelene til jordkloden, og universet og planeten er skapt. Ja, og snittet og, fikk de en bra verden eller Nei, de det var mest det at de skulle lage en planet, de gjorde ikke noe den, de bare lagde planet. Ja, du, det jeg hørte ut som en kjempeinteressant kommentar. Jeg tror jeg slokna litt uh, på slutten. <laughs> ja. Men det var ganske stilig påfunn da. Ja. Men uh, nei, jeg tror ikke det er det vi er ute til her, jeg tror nok det er som forholdet mellom oss mennesker da, hvis vi kan si noe om det. Um, den verden, verdenen vi kjenner. Ja, kan er den laget av da? Dette er jo laget av forholdet mellom oss mennesker, det det som, og det er jo også det som holder det sammen. Ja, ja. Jeg liker jo å, å tenke, hvis vi, hvis vi er ute på de vidnene der, sånn rent filosofisk sett, så liker jeg å tenke at verden er jo i stor grad, om ikke laget, så i hvert fall opprettholdt av en viss fanivoldskhet, at, at man rett og slett ikke gir seg man egentlig burde. Eh, som i evolution for exempel. Altså, men men altså, både på mikronivå, som i det enkelte menneskets liv, uh, men også, ja, hvorfor ikke, som art, att man, man, uh, man uh, Det er håpløst, og vi gir oss aldri. Det er håpløst, men man, man, man, man uh, gir seg bare ikke, liksom. Mm. Ja, uh, ja, ja, det var jo en, en uh, veldig hyggelig uh, måte å, å, å ta det på. Uh, jeg liker jo kanskje å tenke litt mer positivt At, at, at vi ikke bare er, eksisterer og henger sammen For at vi faen ikke gir oss <laughs> Selv om det kanskje hadde vært fornuftig Ja, det hadde det Det kan vi jo være enige om men, uh, men det må jo være noe med. Men jeg synes jo også det er litt sånn interessant At vi, gang, vi er jo bare opptatt av å snakke om mennesker da. Nå er det jo en, en gang sånn at vi Mennesker eksisterer jo virkelig ikke Så lenge ikke resten av verden også er med verken, ja, Vi får jo hverken puste eller overleve Det er noen maten, vet du Martin. Eh uh, tappat Så så at man blir ju väldigt upptatt av människa människa mennesker menneske, liksom sånn, med egang först då. Men vi vi finns ju inte, visst är ju allt finns. Men jag tänker ju att eh uh, hvis du snackar hur våran består ja, så består den ju av då människa. Människa och det som skal till for at människorna kan leve Ja ja, okej, okay, vi kan se på som sånn, ja. Föri ja, ja. jeg, jeg har et jag har ett väldigt livssyn og verdensbildet. Det må jeg si. Men der er vi jo... Så jeg er arts-egoistisk når jeg er for miljøverden, eller jeg er for å redde jorda på en måte, så er det jo fordi arten mennesket skal overleve. Um, selv om det da finnes verdier i naturen uten at det er til for oss, og verdier i dyr uten at det er til for oss. Så du er ikke helt fan i det Nei. svarte nesordnet? Nei, for eksempel, jeg er veldig opptatt. Men ja, det finns en verdi i artsmangfold, og det finnes en verdi i å bevare arten som finns. Men uh, jag vill alltid sätta människan först och intresset hos människorna först. Men uh, du säger att eh uh, världen består av människor och det som skall till för att människor overlever. Men uh, vi vet väl att vi har ju utvecklat oss som art till att kunna överleva i det miljö som är skapt för oss. Så, så det, er en, øh, det er jo ikke en selvfølgelighet at verden eksisterer øh, for å supplere oss med det vi trenger. Nei, nei, nei. Det er jo ikke bare ja. fannevålskarheten man har jo den at det skulle jo ikke vært mulig å skape liv på en sånn planet som vår. Det er akkurat en sånn 10 centimeter bane dit, og så vil vi ikke leve det og alt mulig. Men der har jo han, han Douglas Adams har et veldig fin, fint bilde på det. At en, en, søl, en, en, en dam, den vil jo tenke, åh, for et fint høl uh, så lå her, det jo, jeg passer jo akkurat oppe i det hølet. Det var jammen et uh, veldesignet høl i bakken, som uh, akkurat ikke har plass til, uh, til meg, tenker dammen da. Ja, det, det tror jeg dammer flest tenker. Og, vi, og da blir det sånn med oss mennesker også, tenk så fantastisk jorda her. Altså, uh, det er akkurat sånn at vi kan puste oksygen, og så er det oksygen. Og, og vi kan overleve på spise bananer og, og nøtter, og så finns det bananer og nøtter. Det er jo helt vanvite. <laughs> og dermed, dermed kreasjonisme. Ja, så blir det sånn, har tenkt ut detta og finner på at det, skal, at det skal være bananer og nøtter, liksom. Fordi, fordi det er jo det som vi mennesker elsker. Ja. Ja. Ja. Jeg vet ikke om du har en video med Kirk Cameron Som ska vise hvorfor bananen er artistens mareritt jo. Der han mener at bananen passer jo perfekt i hånda Den har en egen åpne mekanisme den, Du kan liksom frakte den rundt For den er jo skal og masse nærstaffer Bananer er god gud Og dermed betyr det at artistene må innse At det er gud som skaper banan. Mm. Men bananen er jo et av de mest menneskeskapte fruktene vi har Det finnes jo ikke sånne bananer i det fri Og den bananen som vi spiser mest da, eh Cavendish banan som är dominerar i marknaden. Men hur du kunne om banan? Den uh, Cavendish banan, den den har den er steril. Så den kan kun leva, Hvis människor dricker den. den. den den sprider sjuka på egna. Åh herre gud för en bild jag i huvudet av av en steril banan og, og, <laughs> ja. som, som har du kört har du någonsin glidit på en Nej. För det har jag. og det är utroligt glatt. Alltså det er verkligen inte för för ingenting att var till och med eh, jag blev eh, jagd av en fyr i gorilla kostym. Och det här är helt sant. Jag var väldigt fyllesjuk Og och och hade mycket skulle gå och och heja på Eveninne som skulle løpe där i vad heter det där där eh? centrumstället på? Nej, det andra. Holmekoll. Ja. Eh ja. uh, och hade akklat sådopa kommer gå och så kommer det där en en fyr och han var ganska liten och jeg er litt redd, for, ja, jeg skal gå in på andre ting jeg er for men det var en fyr Igor, og jeg, jeg avskyr sånne masker og sånne der, der du ikke vet hva som er inne i. Og så sier jeg til han, gå bort! <laughs> og så synes han det var gøy, så han begynte å, liksom, å, å danse rundt meg da, og løpe rundt meg. Jeg synes det var kjempeartig at jeg friket ut. Så jeg bare tar liksom, et, et, et veldig sånn bestandt, uh, steg bort fra han og sklir da i et bananskall som lå der. Kjæreste, uh, ut kan, kan, jeg, kan, jeg, kan jeg bare få dette her på det rene for ettertiden? Forteller du meg at du har blitt jagd av en dverg i gorillakostyme Og sklidt på et bananskall Det er akkurat det Og gikk i spagat og sørte ut kaffen din. Og selvfølgelig, selvfølgelig var jeg alene Altså sånn, det var veldig mange folk rundt Jeg var jo i men jeg var jo alene der Jeg hadde ikke, noen, jeg hadde ikke en venn med meg Kershyn, jeg, jeg, jeg, jeg vil gjerne abonnere på nyhetsbrevet ditt Ja men det kan man nå med denne podcasten, så kan man faktisk abonnere på nyhetsbrevet vårt. Time to grow up some dogs this Labor Day, something many of you will be doing maybe later on today. To help us out, we have Toby Kirkless, the owner of Hot Diggity Dogs and More. Vi har vi har et spørsmål fra Alex, som lurer på hvordan blir og forblir man lykkelig? O og her også føler jeg at dette er et spørsmål som kan takles på veldig mange forskjellige nivåer. Det enkleste er jo det litt teite svaret mitt med at du blir det å odle frem utskillelsen av serotonin og dopamin. Men det er ikke så hjelpsomt. Så, så spørsmålet er egentlig på vilket nivå skal vi prøve å takle dette her? Altså takle spørsmålet? Ja. Alltså det det enklaste är alltså inte för det är att ta utgångspunkt i sig själv. Eh det är vanskligt att ta utgångspunkt i andra. Men, men du du är ju själverklärt helt vanligt och lycklig. Eh ja. Nej nej, jag är väldigt lycklig. Ja, det det intresserar mig ja. det det är ju inte dag man möter på någon som med honna på hjärta kan si det. Uh, nei, nei, det er sant Jeg møter ikke på så, så mange som sier det nei. Men, uh, men uh, hvis jeg skal svare helt ærlig Så svarer jeg ja. ja Hva er hemmeligheten din? Altså, nei, si det uh, Da hadde jeg jo sikkert blitt rik Hvis jeg hadde visst hvordan jeg skulle Hvis var i oppskrift på det Men en oppskrift hadde passet jo bare med Vil du bli mer lykkelig hvis du ble rik Av å skrive en bok om å bli lykkelig? Uh, <laughs> nei, det tror jeg ikke jeg uh, er ikke så veldig glad i sånn, sånn uh, uh, veldig offentlig oppmerksomhet uh, noe jeg sier litt Det er derfor du jo er med og lager podcast uh, Ja, ja, ja, men, men, men uh, det å skulle sånn komme i avisen nyhet av hver en sånn person Ja, å uh, ja. sitte på skavlan og ja, snakke om uh, oh, oh, oh, nei, nei, nei. Ja, men uh, du uh, har blitt ulykkelig lyk uh, i det seneste Nei, nei, nei, nei, nei. Uh, og, uh, Da tror jeg faktisk det da, da måtte jeg svarte, ja, men nu er jeg ikke lykkelig lenger for nå er alt det ødelagt, takk skal dere også. Hvordan vet du at du er lykkelig? Det vet jeg med at jeg faktisk relativt ofte, og det er det jeg selv, men det er sant, opplever et sån slags rasj, eller et sån slags sånn, oh, herregud, så jævlig bra jeg faktisk har det. Utrolig heldig jeg fint, er. det som sånn, du tar dig selv i å sette pris på det liksom Ikke verden, den setter jeg ikke pris på. Nei. Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Men, at, men på min lille verden da, så, så det kan være at altså en, en vær opplevelse jeg har hatt så tenker jeg bare, herregud for en fantastisk jobb her, og fine venner jeg har, og det er så mye vakre folk runt meg og, og har det godt jeg bor bra og her, jeg har jo, altså hva skal man klage på? Ja, jeg kan jo ha en mann, da, det var hyggelig men det får noe å komme når det kommer men jeg har jo virkelig jeg har frihet til å gjøre som jeg vil og jeg tror kanskje grunnen, jo da, jeg, kanskje har jeg et svar nå og det tror jeg er at jeg har jobbet mye med å bli veldig selvbevisst på hva som er hva som jeg ønsker, og så har jeg rett og slett bare gjort det på det viset har jeg jo da for eksempel valgt bort eh, å kjøpe leilighet hus og de må pusse opp og alt det der jeg har jo valgt bort barn og har eh, også funnet meg en jobb som er forferdelig glad i som lærer. Jeg tenker jobb. at det, hvis du hadde uh, laget en artikel til Dagblad-magasinet mm. med, med Kjerstins uh, råd til å bli lykkelig, som var da lei leilighet, jobb som lærer, ikke, ikke få barn, barn. Ja. så hadde jo... Å uh, gå på fylla med, med Martin og, og Magnus i helgen. Ja. Mm. Uh, det hadde jo vært uh, veldig sant, ja. Mm. Nei, det, det hadde vært sant for meg. Ja. ja. Uh, men det ville jo nettopp fordi uh, og, og det ville jo også kanskje fått folk til å tenke en om det de håller på med själ då. Mm. Alltså har de blivit lyckliga av att och och uppgradera tiden och mm. och diskutera väldigt om man ska ha porcelain eller mm. vad på badet och om um, ja. dassan ska vara porcelain eller asfalt. Ja, precis. Eh uh, och brukar väldigt väldigt mycket tid på det. Ja. Väldigt mycket fokus på de er veldig opptatt av hvordan det skal se ut hjemme. Det er ikke jeg. Jeg, å, jeg pleier å henge opp ting på veggene som folk gir meg som jeg er glad i. Så jeg er ikke så veldig opptatt om det nødvendigvis passer med det som er eller der. Jeg føler at det gjør seg å informere lytterne om at Kjerstin har Dee Snider fra Twisted Sister på toalettveggen sin. Blant annet har jeg jo veldig mange andre 80-talshelter på toalettveggen toalettveggen min og da. Mm. Men, men jo, jeg, jeg, fordi jeg er ikke så, så opptatt, for det som jeg tenker er viktig er jo hva du fyller om med, det er jo ikke hvordan det ser ut. Det gir meg jo langflatt faen om du har flise eller linoleumsgolf på badet eller jeg har ikke en gang. Nei, men det, det er helt enig. Akkurat der deler vi jo det, det deler jo synet på. Og jeg synes det er veldig fascinerende hvor mye folk kan engasjere sig i det. Det er voldsomt. Det. Og Mat og opphøysing Mat og opphøysing, jeg, jeg skjønner jo veldig Men opphøysing skjønner jeg mindre Og det er jo noe av problemet med det lykkelig spørsmålet Altså at nettopp noen vil finne lykke i å, å komme hjem Og se at der står den vasen som mm. passer så utrolig godt med det maleriet Og mm. finne glede og, og sånt til det da men jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på at jeg blir lykkelig av deg. Fordi jeg tror ikke, det er det samme, man legger ikke... Jeg leste en gang en, en statusoppdatering på, på Facebook, der det stod, det uh, var jeg som skrev, uh, herregud hvor lei er jeg er golvet i gangen. Er det noen som har noen gode tips til uh, fine flise eller et eller annet sånt? Og da, og da satt jeg, og, og, og, og, og da, hun fikk voldsom respons, alle hadde noe å si. Så tenkte jeg, kan du bli lei et golv? Kojunga du bara bli lei av ett golv att en kommer ju stirra du i golvet, lyfta blicket, se upp sig ut. Vet det er ju mange ja. som har blivit lei av taket då, svalkrunstaket med tant. har du för dålig sex. Ja, men er, ja, men då blir vi nöjd du vill ju upptatas när du se till taket på såre med blick lycklig i alla fall. Nej. Eh, du se, hur vill du placera dig här Magnus? Er du lycklig? Mm, jag vet inte. Eh, uh, jag känner dock att har lyckliga ögonblick. Men uh, jag tror kanske mig på en sån uh, på det jämne föll jag. Jeg, jeg föll alltid at mitt liv är medel medel du är du ofta olycklig? Eh uh, har haft olyckliga perioder men det har stort sett löst sig ganska grett när jeg bara har tänkt på om och gjort något med det. Men uh, men i det dagliga dags så är det stort sett antingen grejt eller bra. Ja. Men jeg, jeg, jeg, er jo, jeg har jo sånne øyeblikk der jeg bare tenker Nå er ting bare så perfekt og fantastisk Og det skjer jo ofte nok til at jeg synes det, det er verdt å leve Nei, men det skjer jo ofte nok til at jeg, jeg det, liksom, det er noe vits å fortsette med dette her så, så det er ikke noe problem Men, men det er fortsatt engasjement i det middelmålige ja, altså, Jeg tenker altså det er noe med å skjønne Det, det er godt nok. Ja godt nok. Ja. Å være glad i det, å finne ja. verdi i det, det savner jeg litt. Jeg har mer så sånn at hvis ting er på middels og vanlige, så blir det mer at jeg ja, engasjerer jeg meg ikke i det, på noe vis. Det blir bare, og det skal gjøre noe ut at jeg engasjerte var i ting som var det dagligdags, hverdagslig. Altså har, mine nedturer er også at det ikke er sånn at jeg går rundt og er motbydelig, lykkelig og gliser og, og sånt heller. Det. Jeg er jo også kjent for å være relativt pessimistisk når det kommer til verden og sånne ting. Men, men på, det, på det jævne da, vil jo jeg si at, at det er nok er over det du forklarer. Fordi, men det er sånn at jeg kan, gå, jeg kan gå på vei hjem fra jobb, og så blir jeg plutselig bare sånn, herregud, Uså fina elever men de er så flink. Och så blir det helt sån satt ut av hur fantastiska människor de är. Och så kommer jag hjem och så möter på väninna mig som är bara helt nydler. Eh uh, så och så tänker bara, "Åh, oh, så flott liksom." Men då tror jag att et, ett ett necklore är ta dig öya ta och och och skriker dit eller och siter mm. elever det är. Alltså faktiskt mm. Men markerade den också som av fest. Hur mm. gott du husker den festen ja. Når vi loggade det. Mm. Alltså det är faktiskt det höres väldigt som kärlekaputa, men men men att logga det mentalt då att jag faktiskt blir lycklig over elevena mina, eleverna mina eller Ja, kanske det er det, kanske det faktiskt är lite sån där det är sånn ting som kunna stödja ett sån där och sånt på Facebook da. Men att man liksom bara rättslett eh uh, uh, tar alltså minne sig selv på da, noen ganger i løpet av dagen, eh, hvor mye som faktisk er bra. Eh, vi, er, vi er altså så langt ute i Paolo Coelho-toret. Ja, jeg vet, jeg, vet, jeg, jeg, jeg kjente det her. Det, jo, det her gikk dårlig. Men det er jo i og for seg lite det spørsmålet fordrer også da. Så, så er vi der at vi mener at for å bli og forbli lycklig så handler det om, om um, uh, infallsvinkel.- Ja, men jeg tror, jeg tror også alt med, så, så tror jeg det er viktig å bare tenke sånn, ikke, ikke bry deg så mye om de tingene som egentlig ikke er viktige. Uh, og, og ikke liksom bare følge den der, å, vi må ha det så fint hjemme, å, vi må ha sånn og sånn servise. Altså sånn, det at folk, folk uh, har veldig fokus på, uh, altså, de, altså, hvordan det ser ut Og, og sånt, så glemmer dem egentlig å tenke over Hvor jævlig bra man faktisk er eh, Eller hvor altså, Det liksom fokuset er, synes jeg er veldig feil da. Så hvis man bare er litt mer sånn simpel Og kanskje ikke tillater sig Alt det fokuset på De tingene der Så blir man kanskje også litt mer oppmerksom på det som faktisk er viktigt Og som man ser foran seg Og som er jævlig bra da, generelt kan man si det så enkelt uh, som att uh, man bör bestreva sig på att lägga mer merke till de bra tingen än de dåliga. Ja, det vill jag absolut säga. Si. För för man också tänker över en en ting som som är ju blivit väldigt alltså med sociala medier. Alt, det är ju den den konstante påminningen alle ger varandra om att njuta. Var varje gång någon gör något sån, ja, nu sätt upp oss å njuta. Sånn, husk och njut. Och är väl som tänker, hah. Du, må du minnes på, husk, altså, må, du minne, må man minne hverandre på og nyte noe? Bare der, da, da synes jeg vi er litt ute på videoen alene. Alex, kom deg av Facebook og slutt å så jævla negativ. Så blir det lykkelig. Det ser ut til at det er omtrent det vi får tid til, til denne første kopilot-sendingen vår. Kanskje vi limer på noen websider og e-postadresser bakpå her etterpå, men sånn for nå, så er det takk for oss. Takk, takk. Magnus, Kjersten, Martin, digresjonsmarathon!